Добровільне погашення боргу або реструктуризація. Якщо вже є заборгованість, яку споживач визнає, і між ним та виконавцем послуг підписано договір, слід знати, що при бажанні заборгованість можна реструктуризувати. Це передбачено Законом України про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги – спожиті газ та електроенергію. Споживач може укласти з підприємствами надавачами ЖКП договори про щомісячне рівномірне погашення заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за ЖКП. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до постачальника послуг та погодити графік погашення. На період погашення реструктуризованої заборгованості загальна сума платежів, поточних і реструктуризованих, не має перевищувати 25% доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих громадян, і 20% для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги, за умови. Якщо доходів громадян, які уклали договори про реструктуризацію заборгованості, не вистачить на повне погашення цієї заборгованості, термін дії договору продовжується до його повного погашення. Важливо, на суму реструктуризованої заборгованості не нараховується пеня.